Leos podcast skulle den här podcasten kunna heta Men den heter Karoleos podcast Vi har kommit till det åttonde avsnittet i ordningen Och jag som hälsar er välkomna idag heter Leo Och det gör även Carlos Börru gå igenom lite snabbt vad, vad som kommer hända i dagens avsnitt Vi har ett ganska intressant startfält Vi ska prata talanger Våra egna såklart, det finns många Det finns även saker som vi döljer vi ska prata lite om, eh, om Filip och Fredrik för någon utav oss. Vad såg deras show i skandinavien nu eh, i veckan i Göteborg? Det var inte Leo. Nej. Nej. Eh, och vi ska prata lite mer lite snaskigt om eh, Guilty Pleasures. Ja. Eh, vi kommer gå igenom sen programmet om vad det är. Eh, och så har vi självklart eh, topp till listan. Så häng med, det blir skoj. Och vi börjar som vanligt med... En dedikering. Precis, istället för att vi blir... Eh, sponsrade som vissa andra blir så dedikerar vi avsnitten till personer eller organisationer som har gjort sig förtjänt av detta yes. och det är ingen som har gjort sig förtjänt av det utan den här veckan går våra ja våra tankar ut till familjerna i Newton, Connecticut Precis. där dödsskjutningen ägde rum bara för några dagar sedan det är en stor tragedi det går inte att säga någonting annat om det, det är hemskt att sånt här ska hända Ja. Att det får hända Jag hoppas ja, Jag hoppas att det aldrig händer igen men, men det är säkert att det kommer hända igen. Det är det som är det hemska I alla fall, det här programmet dedikeras till dem Tankarna går ut till dem mm. Har du något kul som du har tänkt på hela veckan? Ja, jag har ju försökt bygga upp någon slags tradition här Om att bjuda på någon liten intressant faktagrej eller så har fått lite Vad heter prestationsångest <laughs> Men jag ska försöka i alla fall Och det är någonting som jag Jag tänker på det här ibland Det är inte någonting jag upptäckt senaste veckan Men det finns i alla fall För det är en bok jag har hemma Som heter Vetevapen och virus Som har tanken med boken är Att den ska sammanfatta Mänsklighetens historia de senaste 13 000 åren Så det är en, det är en ambitiös bok ja. Men det, det handlar i alla fall om Hur det kom sig att att det var västeuropeer som kolonialiserade resten av världen på ett sätt. Alltså hur kom det sig att, att vi här, eller det var inte vi då men hade liksom vapen och, och, och var överlägsna rent tekniskt. Och, och den förklarade det på många olika sätt men vikt, en viktig del är att eh, djur vi kunde domesticera djur, alltså tämja djur och, och liksom omvandla djur som kor till exempel. Mm. De såg ut på ett annat sätt och så tämde vi dem och började ha dem hemma och så blev de mindre och djur mjölk. Men i Afrika så finns det inga djur som går att domesticera på det sättet. Och det är en kittlande tanke för om då till exempel flodhästar eller sebror hade gått och domesticera och använda i krig rida på dem då. Det hade sett annorlunda ut på många sätt. <laughs> det är en kittlande tanke tycker jag. De har haft spanar uppe på kiraffer. Ja men exakt. Tänk en, en, en liten ett... pilbåge där uppe. Eller femton. Ja absolut. Ja, men vad som helst. Det hade varit Det. Är... Jag har så... inte ställt mig i vägen. Nej. Det hade inte en stackars engelsmän och fransmän och så <laughs> ut. Men eh... det är en bra bok och det är en intressant tanke det här på att en intressant tanke att sebror går inte att tämja. Om jag någon gång skriver en bok vad den handlar om, då ska den heta Zebror går inte att tämja Jag tycker det är en bra boktitel Jag ser redan fram emot den. Ja, också. Nu ska jag bara skriva <laughs> boken då <laughs> Jag kommer läsa den bra. Så det var min lilla sån min lilla den här veckan Hur blev det till veckan? Det har hänt någonting i veckan? Du, lugn vecka Snön har börjat smälta bort tycker jag inte om. Men en stor händelse var att Jag träffade på min första lärare Alltså från första klass på, på bussen i veckan det var nämligen så att min mamma och jag vi åkte i bussen på morgonen samtidigt och satte och spelade Russell det här spelet ja, hur som helst, så skulle hon gå av lite tidigare och så gick hon fram lite och där satt då min lärarinna med ryggen mot oss men min mamma såg henne och, och, och sa hej hej och så sa hon Leo sitter där bakom och då kom min lärarinna Elisabeth bak och satte sig med mig och, och så pratade vi lite, det var jättetrevligt verkligen jag hade inte träffat henne sen ja, men typ sen första klass inte riktigt för hon var kvar på samma skola lite så här men det var väldigt länge sedan och så pratade vi lite och hon sa någonting som såklart är logiskt men att hon känner ju ändå sina elevers föräldrar, till exempel min mamma för att min mamma är mer lik hur hon såg ut när hon var min mamma när jag gick i första klassen var jag är lik med själv som du var men sen så, alltså det var trevligt och hon påminner mig om att jag var så duktig på matte i första klass ja, och det, hon kommer ihåg det ja jag kommer inte ihåg det själv, men det var nämligen så för hon sa det var svårt att ge dig saker att göra för jag var, jag var inte alls bra på matte nu jag har inte varit på många år, men då var jag skitsnabb på att räkna, så jag hade liksom fått kanske så här fyra extra böcker som jag höll på. Jag kommer ord om. ja Och sen frågade vad, vad hände vad hände? För sen var jag inte alls duktig och jag sa att, ja, det till henne att det gick åt ett annat håll sen och sådär, men det... Men så, så var det i alla fall och, och på samma sätt som jag frågade dig lite Om hur du hade varit sista gången i ditt barndomshem Om det gav dig liksom återväckte minnen På ett sätt så gjorde det väl också det här då Med att träffa min lärarinna Och börja tänka mycket på det ja. Första klass och så Så det var, det var väldigt roligt faktiskt att träffa henne Ja men det förstår jag det, Jag kommer ihåg, jag, jag träffade min lärarinna Från första klass, Gunilla ja. Hon var toppen, hon var gödsnäll Det är det, det, det jag kommer ihåg Jag träffade henne när jag gick på gymnasiet vi var på någon, någon, någon, någon vi var i alla fall på Gustavarvstorg. Och hon var där med en ny eh, klass med små äter. Och hon gav fram och hon kände igen mig. Jag var i gymnasiet. Ja. För jag hade ju, hon hade ju bara haft oss i första andra klass. Möjligtvis tre också, jag kommer inte ihåg nu. Och vi har gått, gått vidare. Hon hade väl sett oss fram till femman. Och sen släppte jag vägen. Genosiet är ju finnar och anställningar. Nej, tandställningar har jag blivit av Men man såg ju helt annorlunda ut. Plötsligt då jag du känner igen mig. Känner du igen henne? Oh, jo ja, såklart. Ja. Hon oh, ja. har blivit lite gråhårig. Det att jag tyckte att det var lite tråkigt. Jag tror att det var lite synd. Ja. Men du sa inte det så klart. Nej, nej, nej. nej. Ja, hon var jättesnäll och sa jag visste alltid att vi skulle lycka. ja, fan, lyckas. På och ja, då lyckas Gå ta ta, till, ta ta till till jag. Jag har lyckats. Du har lyckats. Du har lyckats. Du har lyckats. Du har lyckats. Du har lyckats. Att ja, de, de bryr sig om, men de kommer ihåg en. Ja, ja, ja. Land, De som så långt bort tid som kommer ihåg en. För det är också så, hon var ju din första lärare och hon, Elisabeth var min första. Men vi var ju inte på något sätt elever som... Alltså, vi var ju en i den långa raden av elever. Ja. Även, i, ja, det var ju 20 år 25 i den klassen, men de har ju många klasser under åren och sådär. Ja, det tänkte du inte vi på. Nej. Och hur de kommer ihåg det, det, det... Men så är det en komplimang då när ens lärare kommer ihåg, kan man tänka? Ja. Det, det kan vara, det ja. kan också vara att man de har den jobbiga. <laughs> jag tror att det var nog så att jag var den jobbiga. Hon såg väl kanske att jag hade lugnat ner mig lite. Men det var det du lyckades lyckats göra? För att jag stod still då. Nu, nu får du berätta vad, vad, vad som har hänt här. Jo, jag var ju på eh, Philip och Fredriks eh, show, jakten på den försvunna staden. Sick and show. Alltså jag, jag, jag, ska, jag ska erkänna att jag, jag gick dit och var kanske lite skeptisk. för man har ju, Jag har jag, jag, precis som du har följt Filip och Fredrik, eller man, man har följt honom sen ursäkta tiden Och det var ju många år sedan. Sen har han ju förnyat sig varje år. Och så. Nu sista tycker jag, jag har blivit lite med För jag har kollat på vem kan slå Filip och Fredrik. Att då har jag sett ett helt program. Nej. Um, men jag kommer alltid ihåg det. Min, min, mitt, mitt favorit är, det, vad de gjorde, det var grattisvärlden det reseprogrammet, jag tyckte det var förbannat skoj um. Men varför var du jag förstod inte, varför var du skeptisk? För att jag hade sett för mig kanske blivit lite uttjatat okay. Jag var rädd att det skulle bli ja, tjatigt för de, de har ju ett, ett speciellt sätt man vet att de, de pratar väldigt fort väldigt mycket information som lägger på en och håller man på så i så många år så måste man ju börja upprepa sig själv Ja, och då avbryter hela tiden också. Ja, det gör de Precis. Men ja, det, det störde mig kanske inte så jättemycket på eh, I alla fall det, Den här showen ingick En eh, dom spelade in sin podcast Live I ungefär 40 minuter eh, Som då, då var Det här var ju Skandinavium i Göteborg eh, Det var väl ungefär halvfullt där Då, då har man de ändå delat av plan eh, Och sen eh, så Efter de 40 minuterna var det lite paus Och sen satte de igång med showen då Eh, jakten på den försvunna staden Och då var det fullsatt och, Men jag, jag, jag, jag Satt där och väntade på Kom igen nu då, eh, få, säg något roligt Ungefär eh, Och det tog ju inte lång tid, jag satt igång med pod, Podcasten och de, de började leverera mig en gång Jag, jag, jag, jag trodde det skulle vara så annorlunda Att se dem live De sitter här med ändå en jävla massa människor För det var ju flera hundra där inne redan um, och de bara fortsätter leverera precis som ingenting. Precis Prisen vi gör nu. Ja, precis. Eh, och sen eh, pausen, och så körde de igång när eh, jakten brönn försvann i staden. Komma, med, uppdraget var att komma på en ny slogan till Göteborg. För de var trött på den gamla Göteborgs just nu i Sveriges trevligaste storstad. Ja. Och de tänkte att vi skulle ändra det. Eh, så slutade jag i alla fall med att... Eh, vi ska inte bara byta slogan i Göteborg, vi ska även ta bort vårt emblem, stadsemblem. Våran eh, lejon med svärd och sköld och det blåvitt blå där bakgrunden blå har vi velat ta bort länge. Eller ja, ska göra sånt till svartgult. Exakt. Jag. Och eh, den, ska, i alla fall, den ska helt bort. Det ska in en skål med linssoppa. Men vad, vad tycker du, vill du sammanfatta Filip och Fredrik och deras gärning? Är de... frukt extrema talanger ja. extrema talanger det känns som att föräldra, vår föräldrageneration alltså folk födda på 50-talet mm. kanske 60-talet de pratar ofta om till exempel Hass och Tage ja. Filip och Fredrik kommer ju vara våra Hass och Tage tror jag som det, vi kommer att prata väldigt mycket om då är det är väldigt stor chans ja. För jag, jag tänker att de är de är kanske de första som är framgångsrika och kända egentligen enbart på sina personligheter tänk dig Robert Gustafsson eller någon, de gör ju inte samma sak men han är ju känd för en rad roller han har gjort Ja, ja precis. tänk eh, Ingvar Olsberg är känd för en rad tv-program han har lett, i och för sig med sin personlighet som bas, men jag tycker ändå att det är en annan grej med Filip och Fredrik för varenda program de gör, förutom kanske, vem kan slå Filip och Fredrik för där ska de hålla på att tävla, så är det ju egentligen, eh, det, det, det handlingen eller programmet kretsar kring är ju deras personligheter och deras samspel. Ja, absolut. Det är behållningen varje gång. Ja, Jag tror att du Ara, har absolut någonting där. Jag tror för att, lägga till det här, att om vi ska prata om hur våra föräldrar var och hur vi är, så tror jag att dagens generation, vi är mycket mer splittrade åt olika håll, olika, olika samhällschangers. Men alla vet vilka Filip och Fredrik är och alla har väl sett har ju sett och jag tror väldigt många gillar dem även hemlig hemlighet. Så jag tror absolut att när vi pratar med våra barn det kommer vara det. Det Filip och Fredrik var jättestora på vår tid och vi kommer nog sätta på ett och annat ja DVD har vi nu eller visa upp någonting. Ja precis. Sen tror jag nog barnen gör vi också. De har ju kom, såklart såklart klart i, i, I tiden på något sätt alltså, Det är inte de som har skapat allting Som verkar vara åt deras håll Men de har förstärkt saker och ting Och framförallt så tycker jag att de har ju varit duktiga på att Göra det coolt att veta saker och ting Oavsett om det är någonting Som är helt oviktigt Någon liten detalj från Någon, någon liksom LP-omslag Eller vad, vad någon skådespelares hund heter Ja Och, och det är en eh, rätt genom positiv grej Ja, så alltså, kunskap är makt. De har verkligen lyft fram det. Ja. Och det det är som för det, det är sånt det är som jag säger. Så har det intressant att prata med lite tjejer vad de tycker för att de är väldigt de är två män, men det måste ju inte vara saker jag men de pratar ju också som de ofta får kritik för. De pratar ju nästan bara om män också om man sitter och räknar liksom vilka namn de nämnde igår eller förrgår ja. så var det nog, jag var ju inte där men jag kan tänka mig att det var mycket män och det behöver inte vara ett problem med det egentligen men, men jag tror inte att tjejer i vår ålder måste ha samma relation till dem som kanske vi har även om de såklart har en relation till dem tror du vad jag menar? Mm, jag du menar de, de nämnde väldigt mycket män igår ja. de nämnde Ulla en gång Ulla, vem är det? Jag, vad heter, är det Ulla Skog? Ulla vad har du för talanger egentligen? Så gör, gör dig så jävla bra. Ja, lite, lite dolda talanger. Dolda talanger, ja precis. Som så, så, så gör dig så jävla bra men du visar det kanske inte så jävla mycket. Nej det är svårt det här men en sak som jag vill säga nu eftersom det är vintertider och apelsiner och sånt är väldigt goda. Jag är extremt duktig på att vet, när det ligger en, en hög med apelsiner välja ut dem som är goda där. På dem, ja jag tittar, det är väldigt komplicerat det är liksom, Den ska vara glansig och lite och uppsvulln Men det är jag väldigt duktig på Otroligt löjligt Och även Clementiner och jag är duktig på att skala Clementiner Apelsiner också Men vad är Jo Jag tycker att jag är duktig på att Kunna förutspå Vilka låtar som blir hits ah. För Om till exempel säga att en ny Halvetablerad artist släpper ett album så, så tycker jag att jag är duktig på att lyssna igenom det här Och identifiera de tre låtarna som borde släppas Som singlar till exempel Och det brukade bli de låtarna Vilken var din senaste förutspådda hit? Och det vet jag inte Men jag kommer ihåg att jag var enormt eh, Stolt när jag lyssnade på Rihanna:s andra album första gången Och pekade ut den här eh, Vad heter den här lugna låten Som är piano som handlar om otrohet mm. Vet du vilka jag menar? Nej, ja, du tog mig på där. Ja, det är en lugn där. Eh, och den blev såklart singel sen och släppte som hit. Kanske inte så svårt, men jag är ju ganska nöjd över det här. Ja, du ja. växte nog. Men det har väl också gjort att min musiksmak är väldigt hitorienterad kan man säga. Jag gillar hits oftast. Ja, mainstream. Ja, ganska mainstream kan man säga. Ja, jag vet inte, jag vet, du har ett stort musiktest, du vet Men jag skulle inte säga att det bara är mainstream. Jag, du har ett brett. Jag, lite, jag tror att jag är lite bredare än dig. Du säger det. Ja. ja vi får testa den Ja, lite, vi ska testa det. Lite, ja. du, du har sagt det flera gånger. Jag, tror jag, jag, jag köper det fortfarande inte. Men vi ska försöka testa det Men vad är dina dolda talanger? Eller kanske talanger som inte är så dåliga men som du ändå vill berätta om. Jag vill nog ändå. Nu, nu, får, man, nu får man ju säga hur, hur, hur dolt det här är. För vi har ju faktiskt. Jag är ju med i ett halvåttaäng, ja. Och. Jag har fått en del beröm för, för min matlagning. Det, det är nog ganska mycket vågade mat, matlagning. Jag, jag har aldrig följt ett recept. Nej, okej. Okay. Men det gör ju inte riktigt att kokar heller. Nej, det... nej, nej De vad säger det. De har det i bakhuvudet. Det, är, det var det faktiskt. <laughs> det är en gammal <rulling> um, Nej, men jag måste då gå på och berätta om första gången som jag lagade mat till, för, till min sambo när vi precis hade träffats och hennes reaktion hon berättade ju detta först långt senare hon stod där med och gav vad, vad, vad, vad händer här vad gör han då hade jag, fick jag för mig och det var ändå lite vågat nu jag tänker efterhand att pröva en lite ny rätt med eh, lite asiatiskt det, det var köttfärssås, lök, champinjoner och så drog vi kokosmjölk i allt det här. Som jag aldrig riktigt har gjort innan. Nej. Men äh, allt det är ju gott. Mm. <laughs> och jag tänkte så, så här, det här måste ju folk ha gjort förut. Och det var tillräckligt bra argument för att jag skulle göra det. <laughs> I varje fall, jag tog, tog, drog i allt det här. Men... När hon, det var hon såg, det var att jag hade gjort vanlig köttfärssås, som är med lögkampinjoner det är ju det är helt okej okay. men sen så undrar jag var typ, så här, öppnade jag öppnade en burk med kokosmjölk och drar i allt ihop, och hon där med att Vad ja, alltså? hon var där, hon, hon såg ju detta och, och vad gott, köttfärssås och, och spaghetti. nej, först och främst det är nudlar och så helt plötsligt så här, öppnade jag en burk med kokosmjölk och dra rätt i och då, och då hon sa ingenting till mig, som vi vi hade ju dejtat så, så kort tid ehm, och gamla mig antagligen en chans, vilket jag uppskattar väldigt. Ehm, men det, det var, det blev skitbra. Det blev, skitbra. blev bra. Har du gjort det? Ja, jag har gjort det. Efter det så fick jag ju göra det var och var alla ja Jag har så, aldrig talat om det här. Så. Det var kul. Jag har, det är nog mest hon som har tjatat om det. Och, ja, absolut, det får vi också prova det var väl, men det var inte en tanke med det här då, att du liksom ville visa, istället för att berätta så här: Men jag är äventyrs, jag, jag gillar att hitta på roliga grejer Så gjorde du en helt galen maträtt. Det säger mycket mer. Än att du skulle berätta till tillsammans när ni satte och åt en vanlig köttfärsås och, och, och drack ett glas vin. Nej, jag tror jag har tänkt så mycket på okay. det. Men det funkade nog också. Det. Jo, jo det, den effekten fick det ju. Det, jag, hon, hon blev jätteimponerad så att det, det finns det här, vad kan det finnas under rutan? Exakt. <laughs> Exakt. Ah. Och så, ja, men, det är ju bra, här sitter vi ju över fyra år senare. Ja. Laga Jag tror aldrig jag har ätit någonting så laget. Jo, jag har köttbulla, wow. stekt köttbullar för några veckor sedan. Ja, vi, mm. man, vi har ju köpt väldigt länge och vi har ju ett kompis hemma. Vi har aldrig riktigt sysslat med sånt. Vi har ju haft grillkvällar. Men, men jag skulle ju eh, vilja testa det. Vi, vi fixar det. Har det något namn? Rätten? Nej. nej. nej men, absolut, du ska, du ska få pröva det. Men det, det är en talang som jag kanske besitter. Ja. Inga recept. All in, och så får du bär Jag bryster. <laughs> du har att du är bra på att laga mat. Nu får du berätta lite mer här. Oh, Vad är du mer bra på? Och mina Vad skulle du kunna vara bra på? Som du inte riktigt har testat. Okej okay, så här. Skulle du kunna bli en bra soldat till exempel? Nej. Jag har haft den uniformen. <laughs> Mest oanvända i världen. Och jag och inte att, alla kulor på. Och det är inte för att du är bäst på att städa och diska och tvätta? <laughs> Har du, du, du stått längst fram eller har du levt längst bak med ett sniperverk? Längst bak tror jag. Ja. <laughs> ja, <laughs> så alla vi sitta där. där. När vi var små och pallade äpplen mm. <laughs> när vi gick från vi hade gymnastik på en skola och gick i en annan skola så vi fick gå mellan genom lite trädgårdar och sådär ja, då ja, ja. kom vi på att Men här finns god äpplen här ska vi palla och då var alltid jag den som sa jag håller ut kik, ta till mig också. <laughs> Hålla i utkiklarna, jag vet inte. Så jag var mm. den fegen där. Jag, jag, jag var först in. Jag var först, först in, in. sist ut typ, Ja, men, men jag var alltid, alltid först in. Då, på den tiden var jag var mer orädd då Jag vet inte vad det tog vägen. Men eh, nu, nu pallar vi inte särskilt mycket längre. Mm. Eh. Men, och, och vad kan man komma till dig? och fråga alltså, vad Har du för expert o, har något oväntat expertområde? Du ska ju bli väldigt duktig på öl. Jag ska bli väldigt men duktig Men nu öl. har du någon sån här lite ohälsosamt mycket information eller någonting uh, ja det skulle det vara vissa, vissa jag har en tendens att komma ihåg tv-serier uh. repliker och sånt och, uh, bilregistreringar du är på telefonnummer också ja telefonnummer kan jag Men uh, det är som ditt telefonnummer det kommer jag ihåg för jag känner igen mönstret ja. på telefonen så jag slår det. Det är inget speciellt mönster men jag kommer ihåg mönstret. Det är ju inte till någon Rain Man direkt. <laughs> Okej, okay, men om vi ser nu nu har vi skryttit på jättemycket om våra kanske oanade talanger. Vad, vad har vi som vi vill dölja som vi inte kanske frontar med? Det som inte använder... För att eller? Ja, alltså, Jag vill koppla lite till det som jag pratade om innan. Med att, eh, jag träffade ju min första lärare. Och hon sa att jag var duktig på matte. Ja. Då. Eller snabb på räkning i alla fall. Jag är ju väldigt dålig på matematik nu. Alltså huvudräkning. Mm -hmm. Och det kan ju ibland komma upp situationer när man behöver sin huvudräkning. Nu var det ett tag sedan. Jag, det känns att ju, jag menar här, ju äldre man blir desto mer rör man sig bort från sina svaga sidor. Du jag ja du jag men någon gång så när jag var lite yngre så sålde jag öl på Ullevi, till exempel när Bruce Springsteen spelade där och sånt där och då gick jag runt med en bricka på magen och sålde öl och chips och då var det ju huvudräkning Oj. någon som ville ha två öl, de kanske kostar 20 21 kronor var och en, en påse bilar alltså som kostar 20 och lämna fram Ja, ja, ja, redan nu är jag borta i huvudet <laughs> <laughs> och, var, det, jag förra, var det mycket ojämna siffror Var något som kanske kosta 23 För nollor och fem är alltid lättare att räkna ja, med Ja, ni kommer inte ihåg Men det var någonting som gjorde lite lurigt Och det kan inte ha varit att det var fem För det är inte så lurigt som du säger mm, Men jag kommer ihåg en gång Så var det någon man som köpte något av mig En komplicerad beställning Och för mig en komplicerad beställning Allting som inte bara är en öl. Men, och så gav han mig då pengar och så gav jag tillbaka honom växel. Och så sa han att det hade blivit fel. Och eftersom jag har dålig självförtroende med min huvudräkning med rätta. Så trodde jag att jag hade fel och gjorde om det och kom fram till samma sak igen. Och han sa fortfarande att det var fel. Tills hans fru som stod bredvid sa. Eh, han kanske hette Kurt. Ja men Kurt, han har ju gett rätt kom nu. Så hade jag ju gett honom rätt pengar. Men jag hade inte något självförtroende i min egen förmåga, men jag, ja, det var nog ändå som det skulle där. Ja, jag, jag känner jag att det, det är jobbigt ändå. Men känner du samma sak? Med... Ja, om, det, när det kommer till mat, matematik, för jag tror jag var jag var bättre på språkämnena Span, spanska, engelska det, det var de, att alltså, det var intressant och matte, det följde den också lite jag skulle säga att jag var bra på det, men jag var ju antagligen som bäst i ettan, tvåan, trean. ja. När det inte när det var skit samma. Eh, sen, sen så blev det. Komma, det var nu i. Det var, det var något år sedan. När jag skulle räkna ut någonting. Delat med. <laughs> Och som jag fick skämmas. Jag hade inte min telefon där. Vi har ja. ju telefoner redan. Ja, ja då har ja, min räknat telefonen. Ja. Men jag hade inte tillgänglig. Jag tusan, gör jag detta nu då? Men minnes... Jag kom inte ja, det, det var med du... Man skriver upp och... Det var minnessiffror och så jag... Vänta, det, det, det är någonting i bakgrunden som ringer och säger... Liggande stolen. Har du lärt dig den? Ja, jo, det har, jag, det har jag gjort. När fick du lära dig den? Ingen jag... aning. Nej. Uh, men jag lärde... Jag, jag, jag, jag har kunnat den. Och det är med minnesiffror... Alltså jag, jag blev helt Vänta lite, nu är det ju fler siffror här än ja. vad <laughs> det började som <laughs> Och jag, jag blev helt galen För jag, jag hade glömt av ja. hur man gjorde Men är det, ja, så är det kanske många som har glömt av Kommer du ihåg hur man räknar? Nej, nej jag, verkligen inte, verkligen inte. Men jag tror att det är många i alla fall som jobbar som jag har träffat på i mitt jobb under senare år har samma grej. Alltså verkligen svårt. Och, och jag tror att det går lite med det som jag säger. att ja, men, När man väljer yrke och ju äldre mm. man blir desto mer liksom, då går man bort från det man är dålig på och använder ju inte sin huvudräkning alls. Eh, men eh, nej. Så, så det, eh, sen så när, eller hade du något mer med matte? där blev, typ. Nej. Mm. Barn stannar kvar i skolan. Men ska vi ändå avsluta den här lilla sektionen eller det här lilla temat med att, och att säga något bra jag måste säga att jag tycker att du har, det är ingen dold talang men det är att när du träffar nya människor så är du väldigt bra på att alltså oss låter där men du, du anpassar dig till den andra personen som vi alla gör men aldrig för mycket som vissa personer kan göra för att bli omtyckta men du blir ändå alltid omtyckt tror jag att folk känner att fan, det här är en genuin person Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Ja, det, är det är inte en talang, det är ju på ett sätt eh, den jo. du är. Men förstår du vad jag menar? Att Vissa människor är väldigt så där dansar med den andra och vänder kappan. Ja, precis. Det kan, det kan jag göra ibland tror jag. Men helt plötsligt så har man gått, vandrat iväg för mycket. Jag det tack så bra. Ja. Ha. Jag, jag, jag har inte tänkt på det, men det gör man väl lite när man står där själv. Nej, hade du tänkt på det så hade det ju inte funkat. Nej, och jag hoppas att jag kommer att göra det nej. från tidigare. Till, eller fortsätter inte tänka. Ja, dag, där, nej, men har du nog, okay, Jag har inte tänkt på det så mycket. Men, ja, jag, jag får tänka lite på ja. det. Fast ändå inte. Men <laughs> <laughs> jag gillar det. Och jag ska säga någonting eh, positivt om Leo... Du måste inte det. <laughs> det är klart. Jag, det var lite, lite svårt att, att välja exakt var. Men... Jag har, jag har alltid imponerats av ditt verkligen genuina intresse för, du har ett stort intresse för, för människor att veta hur saker och ting fungerar. Och du kan så mycket om, vi har pratat om det, jag tror att jag har nämnt det här tidigare, när det kommer till. Om jag försöker säga någonting, och jag kan ibland ha lite svårt att precisera exakt hur det jag vill ha sagt det du vet exakt vad det är jag försöker klämma ur mig. Och du hjälper mig på vägen. Och du gör, jag vet inte om du gör det med andra. Men att ha den talangen, den förmågan. Den, den, den hjälper mig väldigt mycket. Och det är, är väl jag beskattar. Men samtidigt också. Hela den här informationsbanken. Som är ditt huvud. Ja. Så jag, jag kan alldeles inte imponeras. Jag, jag skulle aldrig gå upp mot dig ett skyss. Det är, Nej, jag gnäller på och i näsan eller någonting. Det är inte Det är ingen idé. Vi hade ett skiss här om dagen. Jag vet inte hur många rätt vi hade. Ja, just det. Ja, ja äh, mm. det, varit det var ett lag, måste jag säga. Ifall, nej, var, det, det, hade ja, varit lag. det hade kunnat vara du mot de andra fem. <laughs> det en spännande roll. Men det, det är något som är väldigt imponerad. Och det är en, det är en talang Ja, det var snällt. Jag hoppas att du... Ja. Jag vill bara bygga på det du sa där Men samtidigt underminera mig själv lite där det är att Jag tror att jag är duktig på Att säga det som jag vet Om du förstår Försöka liksom, ja nu pratar vi om det här Det är ju lite lite likt det som jag kommer ihåg Från någonting jag har hört någon gång Och då får jag ut det du förstår jag menar. Jo men att kunna göra det och få det Och låta intressant och sammanhängande ja. Det får är fortfarande talang nu är vi framme vid topp 10-listan Och den här veckans topp 10-lista Ska ju du presentera Och du fick uppdrag att Ta fram topp 10-lista Över dina favoritbyggnader i världen Yes, det stämmer Och uh, jag har gjort så ja. uh, Jag har inte numrerat Om de inte är i, uh, i ordning uh, Vilka jag tycker bäst om Utan jag kör listan helt enkelt Gör det uh, På uh, ja, första byggnaden taipei tornet. Ett, Taipei 101 Väldigt asiatisk känsla Ja det får man ju Vi har Den andra byggnaden Den förbjudna staden I Peking Då, då pratar vi främst om, om Palatset som, som vi säkert alla har sett Jag får bara en, en väldigt mäktig känsla av Vad jag ser det Och kan tänka mig Se en kejsare som står där och så. Det var ju inte jättemycket folk tillåtna här nu när det väl var, men hela borgården fulla med soldater. Det är en lite mäktig känsla. Jag ser det varje gång jag ser, ser bilden. Vi har Keopspyramiden. pyramiden ja. för att jag. jag jag. Jag var också väldigt intresserad av historien om hur den skapades. Hur byggdes den? Hur. Ja, hur, hur skapades den? Det var det som jag var inne lite på förra veckan med att jag ville ha sett när den byggdes Ja precis, en bevittnade historiska någon. händelse som du hade velat bevittna Det var ju till en slät från början också Ja Men så tog den någon steg och byggde någon Det är jättedumt gjort <laughs> Vem gav vi tillåtelse? skriftligt ett papyr eh, Vi har Chrysler Building i New York Ja, det, är, det är lite lite ögongodis de, de fina bågarna längst upp på tornet. Mm. Vi har kinesiska muren. Det är också, likt Keopspyramiden, engagerat så många hur, att så många arbetstimmar och slit man, man, man måste imponeras. Vi har Kreml i Ryssland som Ja, men det, det, det, om man tänker tillbaka på, på Sovjet och, och hur de faktiskt har haft det så är det kul att de har satt en liten färgklick exakt yeah. de här tonen, de här dropparna som, som sitter på taket i olika, i olika färger jag tänker hur fick han tillåtelse det skulle ska vara helt röd så skulle vara kommuniströd alltihop men ja, nej det kanske har varit, jag vet inte men inte de villna jag har i mitt huvud vi har Casa Batlló i Barcelona. En av Gaudís skapelser. Mm. Jag passerar den under min tid i Barcelona. Så passerade jag den här ja, flera gånger i veckan. för min tunnelbarnstation där jag, där jag passerade varje gång jag har varit och tränat. Den var precis vid det här huset. och ja, det, det är många, många, många turister som som färdas att se den här... Ja, det, här står väl, det står väl alltid folk där. Kort, ja, ja, det är jämnt. Och alltså, det var en helt ny grej att um, tänka att jag passerar den varje dag ett historiskt, så historiskt monument. Mm. Det är det är människor nu också som passerar Chrysler Building, Empire State kanske varje dag. Men jag tyckte det var en cool känsla att passera den varje dag. Den är jättefin. Uh, vi har fågelboet som byggdes för Peking OS. Den, en idrottsarena, där har vi en arena där jag gärna gör ett arvarm. Och det var så alltså huvud, alltså där friidrotten och även där invigning och och avslutningsceremoni hölls tror jag. Ja, det gjorde du. Det, det brukar jag alltid vara på fri att säga. alltså bygga den och inte ha det vore ju dumt. Mycket dumt. <laughs> väldigt dumt. Och jag har ju sagt jag hade gärna gjort det där och rundat den bara för att se den. <laughs> Fantastisk eh, konstruktion. Eh, jag har med läppstiftet för jag tycker den är fin. Jag, jag gillar den en väldigt utmärkande för Göteborg. Man kan köpa på Seineren Men jag, jag gillar läppstiftet. Ja. Nå någon konstig är... Eh, det är också inte det. Som sista så har vi vårt gamla landställe uppe i Bollebygd. Det är en, en ja, det är en bongård utan några, utan några djur. Så det är, vi har ett stort hus ja. med vita knutar. Och så har vi lagon. Ja, det är, det är, också så ja. Ja. Det är som sagt inga djur. Men det, det hängde ju massa hade jag sett fler skräckfilmer för vi, vi gjorde oss av med detta när när jag kommer tillbaka på gamla men hade sett fler skräckfilmer då hade jag ju aldrig gått in där. Men vad var det om det inte var några djur där? Det hängde ju massa gamla liar och gam, gam, gamla, gamla redskap som man använde för det, förblomning och, och så vidare. Så det var ju det var ju en, riktig, en riktig lärgård. Ut i och allting, inbyggt. Mm. <laughs> inbyggt i Ja, inbyggt i hur konstigt att det är det att låta? Ja, det bästa listet. Jag hatar det. Alltså. Det luktar säkert lite. Men en bra lista tycker jag. Och det är något jag skulle vilja säga. Det är ju det är fina byggnader alla. Mm. Jag tycker det är så roligt med... Jag tänkte på det när du sa det här Gaudi -huset, Och jag satt till stor folk och tar bilder där. Och jag förstår aldrig riktigt den här grejen. Jag kan förstå att om du och jag är i Spanien eller i New York så stå, ställer du dig framför då Chrysler Building eller, eller det här Gaudi huset, Och så tar jag kort på dig och huset i bakgrunden. Men de här personerna som bara tar kort på huset. Eller det då, finns, många det finns en del. Det finns väldigt många. Det är de som inte har börjat med Google-sökningar jag, jag har också gjort samma grej. tagit kort från Wien uppe på Empire State Building. Men det är ändå något väldigt komiskt i det. Det var, det var bra liksom, tycker jag. Och jag gillar att det var en liten personlig byggnad där också. Som inte, ja, men som inte så många andra känner till. Jag kan vara landstäder där. Med vita knutar. Snyggt. Och den var röd också. Röd. Den var ja, den. Du är klassiska. Det, det, det, det är inte den som kallas för koppar. Jag, jag tänker faluröd Jag vet inte. Falu röd Koppar, jag vet inte. Ja, i alla fall. Yes, Leo, det är dags för din topptidelista. Nu ska jag få en lista. Yes. yes. Och du ska ge mig en topptidelista, mig och våra lyssnare framförallt. En ehm, på saker du göra innan du dör. Nice. Äh, äh. Riktigt bra. Jo, och då, då ska det vara ja, saknus. Ja, men sakrus inte du. Du pratar om en bok. Ja. Eh, man kan ta tänma sen, eller vad, vad du kallar det. Exakt just. Yes. Eh, till exempel. Men ska det vara då saker som jag kan påverka då, inte att jag vill. Jag nämnde någon. Invärt Nej, men jag nämnde att det skulle vara kul att få sommarprata till exempel. Det kan inte jag påverka hej. Det... det kan då få inte man ja händer. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Ja, vad roligt. Kul, men, Ja. <laughs> ja men Jättebra jag, lista. Jag kom, det kommer bli jättekul så missa inte den nästa vecka. Nu ska vi prata lite Guilty Pleasures här i Carleos podcast. Och Vad är det då egentligen vi menar med Guilty Pleasure? Ja, det är, det är väl saker och ting som, också som jag pratat om tidigare som man inte frontar med. Något som man kanske skäms lite ja, man skäms lite för, kanske. Ja. Det kan, ju, det kan ju vara, vi kan prata om många saker. Någonting man gör. Mm. Eh, jag ja. är klart, någon sorts musik, någon artist som, som... Någon film, någonting som kanske inte riktigt stämmer in på din image. Så som du ju porträtterar dig själv. Exakt. Och, du, men men vi ska väl, det känns som att det är lättast att prata ändå om musik och, och kanske film... Det var det första som kom upp när vi började prata om det. Ska vi på något sätt prata om vad vi har för där är fel, men eh, jo, men bakgrunden då, För ingen av oss, ju eller jag kan börja, ja. för jag, där jag växte upp i mitt hem så, ett nästan musikfritt hem, eh, jag var den första i min familj som skaffade en cd-spelare. Vi hade någon sån här LP-spelare men vi hade nästan inga skivor och sånt där. Så jag har inte fått någon musiksmak från mina föräldrar på det sättet. Som, det är säkert många som på samma sätt som inte har fått det. Men man kan nog också tänka sig att många får en, en musikalisk eller då kulturell grund från sina föräldrar. En, en smak egentligen. Ja, tänka sig en självlärd musiklyssnare. Ja, och så blir det väldigt <laughs> konstigt också. Men då kan man tänka att, att det är lättare om man har två föräldrar som är musiker och de lär upp en i vad som är bra och dålig musik. Det känns som att en sån person kan nog ha fler guilty pleasures. Eller inga alls. Men alltså om en sån person älskar en synklåt så blir det nog ah. automatiskt en guilty pleasure. Men det är lättare för mig att säga att jag gillar den här synklåten. Ja, nog. nog liksom. det är, jag skäms inte för det. Jag hade ju kanske andra sidan gjort det. Om det var så att jag gillar den här synklåten. För till skillnad, från din så, till skillnad från din uppväxt så var min mor... Är väl, hon, hon är ju åt rock, äldre rock och eh, jag, inte, jag ska säga att det är därifrån Mitt rockintresse kom Men det är ju på Absolut när jag väl kom in i För det har alltid varit Rocken som gäller nästan Och det har ju på något sätt blivit eh, En En, någon, en mitt som hänger med Så därför hade jag ju Om jag hade nu gillat En synk det hade blivit ett guilty pleasure ah, för mig. Ah. Jag hade inte kunnat eh, visa upp det, på portentera det med det. Det kan jag inte göra. Det stämmer ju. rocken. Det är ju det, det, det som gäller för mig. Men jag har ju lyssnat på andra låtar. Ah. Eh, självklart. Eh, vad, vad ska vi dra? Något, något som är guilty pleasure för mig. Ja, Carly Ray Jepsen. Är det en Guilty Pleasure? Det eller? är Guilty ja. Pleasure, den, men då är det den låten som, eh, som alla skäljer pratar om, Call Me Maybe. Precis, där kände du för att säga Call Me Maybe, eller vad den heter, kändes det som? Call Me Maybe? Ja, men bara för att liksom positionera sig som att man typ inte vet vad den heter. Sant. Ja. <laughs> Var det så? Oh, nu, ja, den inte ja. något sånt. <laughs> Tusen. Ja. <laughs> men, jag, ja, men jag förstår Syverman. det där för du har ju rocken som bas står det är verkligen inte rockigt jag henne. det är inte det, men det är, det är en bra baseline hon det, det kan vara att någon gång jag, för jag lyssnar på hon på, på telefonen via Spotify och då, då var det nog så att jag fick inte jag kunde inte plugga in hörlurarna ordentligt Aha, ja. så jag hörde på något konstigt så hörde jag bara hennes röst och musiken är väldigt svag i bakgrunden. Och de har säkert gjort någonting med låten. Hjälp till att göra rösten bättre. Eller kanske inte, men det lät fruktansvärt bra. Och de har en väldigt härlig och klar röst. Men då hörde du inte de här härliga stråkarna som är i bakgrunden? Jo, men de hör du sen när jag fick i. Okej, okay, okej. Okay. För de, det är de jag tycker gör Ja det är ett härligt ja. bra Absolut, absolut. men Den har du som en guilty pleasure Absolut var, var, Jag är väldigt intresserad av om du. Jag, jag tycker också om den här låten Du har ju väldigt brett mm. ändå, så... Men jag tycker inte alls Att det är en guilty pleasure för jag, lite, jag positionerar mig ofta Känner jag i sådana här sammanhang Som den som älskar pojkband Och sådana där saker som man inte ska gilla Så att jag liksom köper svär mig fri Från guilty pleasure grejen och liksom, bara för att egentligen ett positionerande syfte kan jag slänga in mig några lite fakta om Bachelorette Boys, att, eh, att att Nick och Kevin var kusiner, det kanske alla vet i och för sig, men att det är LJ som tar alla höga toner i Bachelorette Boys. Om man säger en sån sak så har man ju positionerat sig på ett visst sätt såklart. Ja! Och då, är det, då måste en guilty pleasure vara otroligt guilty för att det ska bli, om Men jag vill också säga något annat här, att det är skillnad också på sådana saker som som man tycker om idag men som man har med sig som man började tycka om när man var ung till exempel ja, en Backstreet Boys eller en synklåtar eller någon gammal gammans låt. Det, det blir mer naturligt att man, att man håller fast i att man tycker om det trots att man kanske inte tycker om nya låtar i samma stil om du förstår hur jag menar som ja, en tendur, som en gosur kanske men där var. är ju den här Call Me Maybe unik, för den är ju ny Ja, precis. men den är perfekt som, som GT Press, men jag skulle vilja Nej. Vad är guilty pressure för mig? Jag tror till exempel eh, eh, vad heter det? Bewitched. Deras två, <laughs> två singlar. Men något men, sånt. So. Det är liksom till och med för långt bort åt det hållet. För, för att jag... Men sen så är jag också rädd många av saker som jag nu säger jag inte tycker egentligen är guilty pressure skulle jag ju inte nämna först. Nej, precis. Det någon frågar precis mig, om någon frågar mig vad gillar du för musik, då säger jag att jag tycker om Soul. Ja och gärna gammal eller Motown Soul ja. det är ett bra svar tycker jag Att jag tycker om hiphop, jag tycker om hiphop men ganska, jag är inte jättebrannad inom hiphop nej, kanske inte den tyngsta heller nej, men till exempel Kamen eller, eller Talbukali eller Kanye West och sånt där ja. men det tycker jag är ett ganska bra svar om någon frågar men sen så till exempel då som Bewitched var ju från, från barndomen mm. men jag tycker ju den här Party in the USA med Miley Cyrus är det, den? det är en underbar låt ju Vet du vilken det är? Nej, den har Nej. missat. Nej, det är också Guilty Play. Jag skulle inte säga det. Det är en av de sista låtarna jag skulle säga att jag gillar. Men har du ju kanske de låterna eller det kanske Miley Cyrus? Ja, bo, så är det ju. Absolut. Ja. Film, tv-serier. Den har också, några Guilty Pleasures. Också väldigt... Eh, där kan du definitivt hitta några, några svaga punkter. Jag, jag är ett stort fan av eh, musikaler. Jag, jag är okay, kanske inte jätte... Jag skulle inte säga att det direkt är guilty pleasures. För jag har absolut inga problem med det. För jag gillar musiken. Jag tycker de den är bra. Däremot ska jag ha lite svårt... Om jag släpper en tår... Under någon film. Oj, okej. Okay. Så det kan, jag, ja, det kan jag absolut tycka. Men samtidigt tycker jag att det är jävligt härligt. Vissa filmer som jag kan rätta på ner i alla fall a walk to remember. En vad heter den? Är hur barnslig som helst egentligen. Alltså, eh, det. det är ju fullpråt det det är, är full oavål den är fin. Fin, ja, förut sig lite. Och eh, men det är också mycket bra musik för den. Eh, remember the Titans. Jag kan inte. Ja, jag är lite bara. Ja, ja, inte. Du hunns svara det för mig jag Nej, nej, men jag, jag, det var, jag kan inte uh, det, det känns inte som mig när jag gjorde det och jag tycker det är helt <laughs> okej. Okay. Jag på, kan jag kolla på dem själv då. ja Men The Notebook då? Har jag inte sett. Har jag inte sett den? Jag vill Nej. kanske prata om det Vet du vad det är för skillnad på någon som har sett en Notebook och någon som har skrivit lök? Nej. Den som har sett en Notebook gråter. Yes. Man kan gråta när man har hackat lektionen, men det är inte alltid. Inte det, det är inte säkert. 100 och när man sitter i och... en Folk säger det, jag, jag har hört det. Och jag ska, jag ska, jag ska absolut, absolut inte säga att det har avskräckt mig från sidan. Jag vet bara inte varför det inte har blivit av. Det, men jag kommer att se dem för du senare, så får vi se. Ja, men ja, Då är det bara kvar för oss att, att tacka för oss. Ja, ni som lyssnar på våra julkalendrar Hör ju mer av oss innan jul Ni som bara lyssnar på våra av, Riktiga avsnitt Hörs vi igen efter julafton Yes Så går jul på er Jag går jul på er och Så ses så, så, vi efter jul